Amit Kele a kémény mellől utoljára látott, az Naca feltűnő piros kendője volt. Kele odahúzódott a kémény szélárnyékába, de már az első lökésnél megérezte, hogy nem maradhat fent. A pajta védett öble villant fel előtte, de ez csak egy pillanat volt. Amint szétcsapta szárnyát, a szél lenyomta a földre, de lábra kapott, és a pajta nyitott kapujába szaladt. Ott megállt. Két veszedelem közül melyik a nagyobb. Odahúzódott a fal mellé, felette az eresz. Nagyobb baj itt alig ha lehet, de bent talán a rapság. Miska eddig a szalmak ahhoz lapult, de amikor látta, hogy az idő teljesen megőrült, vad vágtában igyekezett a pajtába. Gyere be! rohant kele mellett, aztán szuszogva, ilyetten billegette fülét. Gyere be, kele! Ilyenkor minden haragnak vége. A gólya összehúzta magát. Nem, itt is jó. Jó, na majd meglátod. Ekkor villant fel az egetrázó dördülés. Egyelőre nem lehetett meglátni semmit, mert vakon pislogott minden élet, hallani azonban annál többet lehetett. A szél megtorpant, s a földön, mint a pattogatott kukorica, ugrálni kezdett a jég, mind sűrűbben, mind sűrűbben, aztán csak azt lehetett hallani, hogy a deszkapalánkot veri száraz kerepeléssel. Nem tartott sokáig, talán negyed óráig se. A pusztulás, ha lehet mondani, tökéletes volt. A kert semmi. A fák tépázottan álltak, a kintreket apró madarak agyonverve, a gabonák kicsépelve, a kukorica a földön, s a szőlő leszületelve. Az emberek ki se néztek az udvarra, ahol olvadozott már a tenyérnyi vastag jég. Az asszonyok könnyes szemmel ültek a patkán, és a számadásra gondoltak, melyben ruha, cipő és kenyér volt, s a számadás immáron elvégeztetett. Egyetlen hideg sóhajtás volt az egész falu. Ribiszke és Berti nézte egymást egy darabig, aztán Ribiszke nehézkesen felállt. Hát, nézzük meg Berti. Ráérünk? Az már igaz, kezdhetjük előről. Kezdhetjük. Mondta Berti, aztán mégiscsak felállt, és kinyitotta az ajtót. Zsindejezhetünk is, mutatotta a lesodolt darabokra, hogy a tűzvesse fel ezt az osmány időt. Ha csak ez lenne a baj, nem is lenne baj, lépegetett Ribiszke a kelt felé, de érzed, milyen hideg van, még majd fagy. Azt nem hiszem, nézett Berti az égre, mindjárt kisüt a nap. A felhők elvékonyodtak már, peremük kivilágosodott, és élénk szél hajszolta őket dél felé. A nyugati ég világos volt, a réten gőzölögve olvadt a jég. Az almafán csodálkozva kiáltott egy szinke, majdnem vidáman, mert kényelmes odóban érte végig az időt, de aztán elhallgatott, mert a fán se báb, se hernyó nem maradt még mutatóba se. Gébicsék nagyjából megúzták a jeget, mert sűrű volt a bukor nagyon, de Gébics négy csúnyán orba vágta egy szem jég, amitől kisé sér félre tartja a fejét, de más baj nincs. Bezzeg a nádirigó. tiri tiri tiri, krek-krek-krek, síránkozik. Oda a fészek, oda a fiókák, jaj-jaj, tiri-tiri, perek-perek. A nádirigót valósággal kihajította a fészekből a szél, csoda, hogy megmaradt, és a fészket telerakta jéggel. A jég már elolvadt, a fiókáknak végük. Az árok magas dombján mozdulatlanul állt a két gólya. Az asszonynak véres a szárnya, a másiknak bőr látszik a fején, mintha éles borot válta volna, s csak állnak. Nem néznek sehova, még maguk elése. Önmagukban néznek. Mozdulatlanok, mint az árvat kútgém, de ebben a mozdulatlanságban annyi reménytelenség van, annyi megkövesedett szomorúság, amit el nem mondhatna egetverő zokogás se. Összehúzzák magukat, állnak, mint a sírkő, mely írás nélkül is azt mondja vége az égerfa egész koronáját letörte a szél s a fészekkel együtt belevágta az iszabba a fiókáknak egy pillanat alatt végük lett az ágak összetölték őket a szülőket elseperte a vihar mintha súlytalan papírfosztányok lettek volna de visszajöttek egy pillantást vetettek a fejtetőn álló koronára aztán felálltak a patak partjára a patakvizében nincs most fény, nincs benne árnyék, nincs benne semmi, csak reménytelen sárga iszap. Áll a két gólya a parton, mozdulatlanok és némák, temetnek.